Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 27.2 Перед сенд-бар Док досі сидить на заведеному мотоциклі. Аж Нобель глушить свій, кладе його на підніжку і йде до Джека, Дейла і Фреда. Джек видер загорнений предмет, який батько Тая привіз собою. Фред тим часом хапається за сорочку Джека. Дейл намагається приборкати чоловіка, але Фред Маршал так захопився, що для нього на весь світ залишилось тільки двоє людей. Він і Голівуд Джек Сойер. «Це був він, чи не так? Це був Тай. Це був мій хлопчик, я чув його». «Так, – каже Джек. Так, це справді був він, і ти справді чув його». Шнобель бачить, що хоча Джек значно зблід, проте досі спокійний. Його аж ніяк не хвилює, що батько зниклого хлопчика витягнув його сорочку зі штанів. Ні, його увага зосереджена на згорненому пакунку. «Що заради Бога тут відбувається?» – жалібно запитує Дейл. Він дивиться на Шнобеля. «Ти знаєш? Дитина десь у хліві, каже Шнобель, правильно?» Так відповідає Джек. Фред різко відпускає сорочку Джека і, похитуючись та схлипуючи, відходить назад. Джек не звертає на нього уваги і навіть не намагається заправити зім'яту сорочку. Він досі дивиться на пакунок. Можна навіть сказати, що він очікує побачити марки, вирізані з пакетиків з-під цукру. Але ні, на ньому лише звичайний поштовий штамп. Хай би що то було, воно було адресовано особисто містеру Тайлеру Маршалу, який живе за адресою French Landing Robin Good Lane 16, у тому місці, де мало б бути адреса, стояв червоний штамп. «Містер Джордж Редбун, KDCU», «Пенінсула Драйв 4», «Френчлендінг», а під штампом великі чорні літери. «Генрі, ти ніколи не здасися, чи не так?» – бурмочить Джек. На очах з'являються сльози. Думка про життя без його старого друга вражає знову і знову, залишаючи відчуття безпорадності, втрати, тупості і болю. «Який ще дядько Генрі?» – запитує Дейл. «Джеку, дядько Генрі мертвий». Проте Джек у цьому вже не такий упевнений. «Поїхали, – каже Шнобель, – ми маємо знайти цю дитину. Хлопчик живий, але він у небезпеці, це ясно, як білий день. Поїхали. Решту зможемо з'ясувати пізніше». Але Джеку, який не лише чув крик Тайлера, а якусь мить дивився очима Тайлера, залишилося вже не так то й багато з'ясовувати. Фактично зрозуміти залишилось одно-єдину річ. Ігноруючи Шнобеля і Дейла, він крокує до заплаканого батька Тая. «Фреде!» Фред, похитуючись, продовжує схлипувати. «Фреде, якщо ти хочеш ще коли-небудь побачити свого хлопчика, то візьми себе в руки і послухай мене». Фред здіймає погляд. У нього на голові досі безглузда маленька бейсбольна кепка. «Що це, Фреде?» Це, мабуть, приз за участь у змаганні, які проводяться щоліта, певний конкурс. Але я не знаю, як Тай міг виграти перший приз. Кілька тижнів тому він повторював безупинно, що забув подати Дані. Він навіть запитав, чи я не зареєстрував його, а я, а я, ну я, гаркнув на нього. Від цих спогадів сльози починають бігти щоками, що заросли щетиною. Це було приблизно в той час, коли Джуді ставала дивною. Я хвилювався за неї і просто накричав на нього. «Розумієте?» Груди Фреда здіймаються. Він ковтає сльози, і його адамове яблуко бігає вгору вниз. Він витирає рукою очі. «А, тай! Все, що він сказав, усе гаразд, татку. Він не розсердився на мене і не образився, тому що він такий хлопчик, ось так. Як ти знав, що це треба принести мені?» «Твій друг подзвонив, він сказав мені...» що листоноша приніс мені те, що я маю віднести тобі сюди, перш ніж ти поїдеш. Він назвав тебе? Він назвав мене Джек Мандрівник?» Фред маршал з подивом дивиться на нього. «Саме так». «Гаразд», – говорить Джек М'яко, майже розсіяно. «Ми збираємося врятувати твого хлопчика. Я зараз у мене в пікапі гвинтівка. І там вона і залишиться. Їдь додому, підготуй йому кімнату». «Підготуй кімнату для своєї дружини і дай нам спокійно зробити те, що ми маємо зробити». Джек спочатку дивиться на Дейла, тоді на Шнобеля. «Давайте», каже він, «поїхали». Вже за п'ять хвилин авто капітана ВПФЛ поспішає на захід по шосе 35. Просто перед ними, як почесний караул, Шнобель і Док їдуть пліч-о-пліч. Сонце відбивається від хромованої сталі на їхніх байках. Густе листя дерев нахилилось з обох боків дороги. Наближення до чорного дому означено посиленням гудіння, яке чує Джек. Він навчився відсторонюватися від будь-якого шуму, щоб той не впливав на процес мислення. Але все одно він страшенно неприємний. Дейл дав йому Ругер-357, службову зброю відділку поліції, який він встромив за пояс джинсів. Джек був здивований, наскільки легко йому було тримати його в руці, неначе він був його власний. Зброя навряд чи знадобиться йому світі за чорним домом, але спершу їм треба туди дістатись, чи не так? Зі слів Шнобеля і Дока зрозуміло, що дійти туди буде не так, то вже й легко. «Дейле, в тебе є кишеньковий ніж?» «У бардачку», – каже Дейл. Він дивиться на довгий пакунок на колінах Джека. «Я так розумію, ти хочеш розпечатати його?» «Правильно розумієш. Можеш тим часом пояснити кілька речей. Наприклад, коли ми дістанемося до Чорного Дому, то нам варто очікувати, що Чарльз Бернсайт вискочить із потайних дверей із сокирою в руках і почне... Дні, коли Чамі Бернсайт кидався на людей у минулому», – каже Джек. «Він мертвий. Та й Маршал убив його. Саме це ми і відчули перед Сент-Бар. хто шефа так сильно вихляє по всій дорозі». Що Шнобель озирається, дивуючись з того, що бачить у дзеркалі заднього виду, Джек різко й швидко махає йому, їй далі не хвилюйся за нас, і Шнобель знову дивиться вперед. Що? Дейл задихається. Хоча старий був поранений, та й чорт забирай, все одно довелось застосувати чималу сміливість сміливість і спритність водночас. Джек вважає, що Генрі ослабив Бернсайда, а та й прикінчив його. Джордж Редбун безсумнівно назвав би це подвійним аутом. Як витягнув з нього нутрощі, голими руками, рукою. Я більше, ніж переконаний, що одна його рука так чи інакше прикута. Якусь мить Дейл мовчить. Він спостерігає, як мотоциклісти попереду звертають, і вітер розвіває волосся, що виглядає з-під шоломів, обов'язкових аксесуарів за законами штату Вісконсин. Джек тим часом розрізає коричневий обгортковий папір і бачить, що під ним ховалася біла картонна коробка. Всередині щось совається туди-сюди. Тобто десятирічний хлопчик витягнув кишки серійного вбивці. Серійного кенібала, і ти в цьому переконаний. «Так!» «Як на мене, то в це дуже важко повірити. Якщо порівнювати з батьком, то, думаю, я тебе розумію. Фред, йому на думку спадає слово «слабак», «Але це нечесно і неправильно». Фред добросердечний, каже Джек, проте Джуді. «Має твердий характер», – каже Дейл, – мені розповідали. Джек сухо посміхається. Гудіння, що прикути до маленької частини його мозку, верещить як пожежна сирена. Вони вже майже на місці. «Так і є», – каже він Дейлу. «Хлопчик такий же, він хоробрий. Це те, що він каже, але думає, він принц». «І він живий, так?» «Закутий десь у хліві». «Правильно. За домом Бернсайда». «Ага». «Якщо я правильно орієнтуюсь, то це має бути десь у лісі поблизу Шуберт і Гейл». Джек посміхається і нічого не каже. «Гаразд», – прикро говорить Дейл. «Що я сказав не так?» «Немає значення і дуже добре, оскільки це неможливо пояснити». Джек лише сподівається, що свідомість Дейла встоїть перед тим, що їм доведеться пережити найближчим часом. Він нігтем розрізає скотч, яким обмотано коробку. Там повітряно-пухирчаста плівка. Він витягає її і дивиться на приз Тая Маршала зі свята пива. Приз, який він виграв, хоча й ніколи не реєструвався в конкурсі. Джек зітхає від благоговіння. Він по-дитячому реагує на предмет, який бачить, хоча не грав у бейсбол, відколи виріс з малої ліги. В цій битці є щось, чи не так? Щось, що говорить нам про звичайну віру в силу боротьби і шляхетність своєї команди. Команди господарів поля, правосуддя і безневинності. Безперечно, Бернард Маламун знав про це. Джек читав його твір «Природжений майстер» багато разів і кожен раз сподіваючись на інший кінець. І коли у фільмі він його таки дочекався, то зненавидів його. Йому завжди подобався той факт, що Рой Хобс. Назвав свою битку «Вундеркіндом». І нехай там що верзуть критики про Артура і фалічні символи. Іноді сигара – це те, що палять, а битка – це просто битка. Велика палиця. Те, чим б'ють м'яч, щоб здійснити хоумран. «Святі небеса!» – каже Дейл, глянувши на биту. Він стає молодшим, дитиною. Його очі розширюються, тож не лише в Джека така реакція. «Чия битка?» Джек обережно витягує її з коробки. Чорним маркером «Меджік» написано повідомлення. Тайлеру Маршалу, який встояв у важкому бою. Твій друг Ричі Сексон. «Ричі Сексон», каже Джек. «Хто такий Ричі Сексон?» «Сильний відбиваючий з команди Брюер каже Дейл. «Він грає так само добре, як Рой Хобс, «Рой». Тоді Дейл посміхається. «О, в цьому фільмі Роберт Ретфорд, так? Ні, не думаю, агов, що ти робиш?» Досі тримаючи биту, ледь не вдаривши одним її кінцем Дейла у праву вилицю, Джек постягає руку і сигналить. «Завертай, це тут», каже він. «Ці йолопи були тут лише вчора, а вже проїхали мимо». Дейл з'їжджає на узбіччя, різко тисне на поліцейського авто і припарковується. Він повертає до Джека помітно бліде обличчя. О, боже, Джеку, я почуваюсь не зовсім добре, можливо, це сніданок, господи, сподіваюсь, мене не знудить. Думаєш, гулу голови голові це від сніданку, питає Джек? Очі Дейла стають ще ширшими. Звідки ти знаєш? Тому що я відчуваю таке саме. І в шлунку теж. Це не твій сніданок, це чорний дім. Джек простягає приплюснуту пляшечку. Давай, добре змайшуй навколо ніздрів. І в ніздрях теж. Тобі стане краще. Виражаючи абсолютно переконаність, адже це не секретна зброя і не секретна формула. Річ взагалі не в меду. Це просто віра. Вони мають покинути царство раціональності і перейти в царство невезіння. Джек зрозумів це, щойно відчинив двері авто. Попереду мотоцикли розвертаються і їдуть назад. Шнобель з нетерплячим поглядом хитає головою. Ні-ні, не тут. Дейл так само, як і Джек, стає перед авто. Його обличчя досі бліде, але шкіра під носом блищить від меду. Він досить добре стоїть на ногах. «Дякую Джеку так набагато краще. Я не знаю, як мед навколо носа міг спричинити ефект на вуха, але гул також послабшав. Тепер це лише дзижчання. «Це не тут!» – репетує Шнобель і зупиняє гарлея перед поліцейським авто. «Ні», – спокійно каже Джек, дивлячись на суцільний ліс. Сонячне світло на зеленому листі контрастує з чорними нестійкими зигзагами тіней. Кожен тремтливий і мінливий листочок попереджає про майбутню перспективу. Це тут. Притулок містера Манчана і банди Чорного Дому, як ніколи не казав князь. Коли док під'їжджає до Шнобеля, шуму додається ще більше. Шноб має рацію, ми були тут лежень учора, ми ж не дурні. Чи не думаєш ти, що знаєш краще за нас? З обох боків лише непроглядні ліси, втручається Дейл. Він показує на дорогу приблизно за 50 ярдів на південний схід, де мерехтить жовта поліцейська стрічка між кількома деревами. Там дорога, яка веде усмачно в Еда. Це місце, мабуть, за ним. Хоча ти чудово знаєш, що воно тут, думає Джек. Чудеса та й годі. Чому б ще тобі змащуватись медом, як Вінні Пух у свій щасливий день? Він переводить погляд на Шнобеля і Дока, які також виглядають не зовсім добре. Джек розтуляє рот, щоб сказати їм, аж раптом щось мерехтить у верхній частині його поля зору. Він стримує свій природний імпульс подивитися вгору і визначити джерело цього руху. Щось, напевне, та часточка, що належить подорожуючому Джеку, думає, що це була би погана ідея. Щось стежить за ними. Краще, якщо воно не знатиме що його помітили. Він опускає битку Річі Сексона і спирає її до працюючого на неробочому ходу поліцейського автомобіля. Бере мед від Дейла і простягає його Шнобелю. «Ось візьми, – каже він, – змасти. Річ не в тому, ти клятий дурню. Роздратовано кричить Шнобель, це не тут! У тебе з носа тече кров, – м'яко каже Джек. Зовсім трохи, у тебе теж, доку!» Док проводить пальцем під носом і здивовано дивиться на кров. Він починає. Але я знаю, що це не знову щось мерехтить у верхній частині поля зору Джека. Він ігнорує це і показує пальцем перед собою. Шнобель, Док і Дейл дивляться, і Дейл перший, хто бачить це. "Прокляття", тихо каже він, знак із написом "В'їзд заборонено". "Хіба він раніше тут був?" "Так", каже Джек. "Думаю, він стоїть тут уже близько 30 років". «Чорт!» – каже Шнобелі, починає натирати медом під носом. Він щедро напихає його в ніздрі. Густі краплі виблискують на рудувато-коричневій бороді, схожій на бороду вікінга. «А ми поїхали б далі. Докторе, і так аж до міста. Можливо, навіть до Репіт-Сіті, Саус-Декота». Він простягає мед-доку і з гримасою дивиться на Джека. «Вибач, чувач, ми мали б одразу тебе послухати. Нам немає виправдань». «А де ж під'їзна дорога?» – запитує Дейл. «А тоді, а ось вона. Я б міг заприсягтись, що тут нічого не було. Я знаю», – каже Джек. Він посміхається, дивиться на друзів, на банду Соєра. Проте він аж ніяк не дивиться на чорне мерехтіння у верхній частині його поля зору, як і на свою талію, коли його рука за пояса повільно витягує Ругер-357. Він завжди в цьому був найкращим». В нього небагато значків переможця у змаганнях зі стрільби стоячі, але у стрільбі чергами він завжди показував непогані результати. Не менше п'ятірки. Він уявлення не має, чи залишились у нього ці вміння, і вирішує одразу ж це з'ясувати. Посміхаючись до них і спостерігаючи, як дог змащує свій ніс медом, Джек каже говірким тоном Щось спостерігає за нами, не дивіться вгору, я спробую застрелити його. «Що?» – запитує Дейл, посміхаючись у відповідь. Він не дивиться вгору, лише прямо перед собою. Тепер він досить чітко бачить дорогу, яка, мабуть, веде до будинку Бернсайда. Її тут не було, він міг заприсягтися в цьому, але тепер вона є. «Це шпичка в дупі, каже Джек, і раптом піднімає Ругер вгору, взявшись обома руками за руків'я. Він несподівано натискає на спусковий гачок, навіть швидше, ніж бачить ціль, і влучає у величезного темного ворона, який присів на гілля дуба. Той голосно і налякано скрикує «Кар!», а тоді його розриває на шматки. Кров розлітається на фоні вицвілого блакитного літнього неба. Пір'я таке ж темне, як нічні тіні, тріпочучи летить додолу. А тіло важко падає на узбіччя на початку дороги, що веде до чорного дому. Одне темне скляне око дивиться на Джека Сойера, виражаючи подив. «Скільки набоїв ти вистрілив, п'ять чи шість?» – Шнобель запитує тоном глибокого благоговіння. «Це сталося так швидко, я і не отямився». «Всі, які були», – каже Джек. Він може зробити висновки, що досі непогано стріляє чергою. «А це, чорт, забирай величезний ворон», – каже док. «Це не якийсь там ворон, це горк», – каже йому Джек. Він наближається до розірваного тіла, що лежить на землі. Якся маєш, хлопче? Як почуваєшся? Він плює на горга добрячим соковитим плювком. Це тобі за заманювання дітей, каже він. Тоді раптом б'є черевиком по тілу ворона, і той залітає в кущі. Він летить дугою, крила огортають його тіло неначе саван. А це тобі, будь ти проклятий за матір Ірми. Вони дивляться на нього всі троє з приголомшеним благоговінням у погляді. Можна навіть сказати, острахом. Цей погляд уже набрид Джеку, проте він знає, що змушений терпіти його. Він згадує свого старого друга Річарда Слоута, котрий дивився на нього так само, коли зрозумів, що так звані дурниці Сібрук-Айленда не обмежувались територією Сібрук-Айленда. «Давайте, – каже Джек, – усі в авто. Давайте зробимо це». «Так». І їм варто рухатися швидше, бо одноокий джентльмен скоро теж почне шукати тая, Містер Маншан. Око короля, думає Джек Око Аббала. Ось що мала на увазі Джуді, містер Маншан. Хай би ким або чим він був насправді. Не дуже хочеться залишати мотоцикли тут на узбіччі дороги, каже Шнобель. Будь-хто може підійти і... Їх ніхто не побачить, каже йому Джек. Три чи чотири авто проїхало з того моменту, як ми припаркувались. Ніхто не звернув на нас уваги, і ти знаєш чому? «Ми вже почали переходити, чи не так?» – запитує Док. «Це за закраюк, межа». Опапанак, каже Джек. Слово просто вилітає з його уст. «Га?» Джек піднімає Таю в убитку Ричі Сексона і сідає на пасажирське сидіння поліцейського авто. «Це означає «поїхали», – каже він, «давайте зробимо це». Тож нарешті банда Сойера вирушає лісистою отруйною дорогою до Чорного дому. Сильне полудинне сяйво змінюється на спекотну гнітючу похмурість листопадового вечора. З обох боків дороги серед щільних дерев корчаться, підкрадаються, іноді літають темні фігури. Джек вважає, що це не має ніякого значення. «Ти перезаряджатимеш свій Ругер?» – запитує Шнобель з заднього сидіння. «Ні», – каже Джек, дивлячись без особливого інтересу. «Думаю, він виконав свою роботу». «До чого нам бути готовими?» – запитує Дейл тоненьким голосом. «До всього», – відповідає Джек. Він сухо посміхається до Дейла Гілбертсона. Попереду них дім, який не тримає форму, а постійно крутиться і коливається. Іноді він, здається, не більший, ніж скромний ранчо. За мить, уже здається, затуляє собою все небо. Ще мить, і він перетворюється на низьку, нерівну будівлю під лісовим покривом, що простягається на не одну милю. Від нього надходить низький гул, який звучить наче голоси. Будьте готовими взагалі до будь-чого!